السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 Ibtku Allah. Uusai kum wa iyya ybtku Allah. Fakad fa zal Muslimin dan Muslimah mudah-mudahan di rahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kita menggunakan kitab muhimmah fi al hadis Kita menggunakan kitab muhimmah fi al-milhadis. Kita berada pada muka surat 28. Kita berada pada muka surat 28 Dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Bermula sabar atas kesusahan beristeri Dan kesakitan yang disakitinya Oleh istrinya itu Iaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin Tetapinya tiada dapat manfaat dengan dia Okay. dia start pada malam ni dia kata Imam al Ghazali bagi tahu kat kita, dia kata sabak dengan perangai bini, itu adalah sebahagian daripada faedah orang yang kahwin, tetapi tak ada manfaat dengan benda ni maknanya cukup besar fabilat sabak eh. di antara sebab nuzul ayat Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bilhikmah walmau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ayat itu Di tengah-tengah ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut fa in aqabtum fa aqibum bimitslima uqibtum bih walain sabartum lahu khairun lissabirin di antara sebab nuzul ayat ni ialah peristiwa yang berlaku ketika perang Uhud. Kita semua pernah dengar cerita perang Uhud. Dalam perang Uhud, Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi mati dibunuh. Hamzah dibunuh, dipotong telinganya. Selepas dia kena lembing, rebah, keluar satu orang perempuan nama dia Hindun. Hindun binti al Keluar dengan sebilah pisau, dipotongnya kedua-dua belah telinga Sayyidina Hamzah. Dipotongnya, dirompongkannya hidung Sayyidina Hamzah. Kemudian ditikam dada Hamzah, tarik belah. Dirabut keluar hati Sayyidina Hamzah, buhlah mulut dia, mamah makan. Kemudian dia ludah balik. Hindun buat dekat Sayyidina Hamzah, Pak Sedara Nabi. Bila selesai habis semua perang Uhud, bila bubar tentera kafir pun balik dan sebagainya dan di hujung peperangan Uhud itu menang kepada tentera kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ai dengan sahabat-sahabat dia duk pergi balik duk cari mayat-mayat sahabat yang syahid di dalam medan Uhud. Bila alih saja satu mayat, mayat Sayyidina Hamzah, Nabi teriak 70 orang sahabat gugur di dalam medan Uhud. Dalam 70 orang tu bila alih-alih satu mayat tengok-tengok Sayyidina Hamzah hampir-hampir muka Hamzah tak dapat dikenali lagi. Oleh kerana telinga sudah dipotong, hidung sudah dirompongkan, dada dibelah dan hati dipunggah keluar, Keadaan mayat Sayyidina Hamzah tu hampir-hampir tak boleh dikenali lagi. Nabi SAW bila tengok kenai ini bapa sedara dia menangis Nabi. Serentak dengan itu Nabi bersumpah. Nabi kata Wallahi. Nabi kata demi Allah kalau ditakdirkan aku jumpa lagi musuh yang terlibat dia dalam medan Uhud ini. Akan aku buat seperti mana mereka buat pada bapa sedara aku. Nabi sumpah. Nabi kata, demi Allah, kalau jadi lagi sekali perang macam ni, aku akan pastikan musuh-musuh yang buat pak penakan aku macam ni, kena macam mana yang mereka buat keadaan ni. Nabi sumpah dalam keadaan marah. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Quran pada Nabi. Lala tujulah turun ayat Quran, Wa وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآَقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ khairun لِصَّادِرِينَ Turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kata dia Kalau sekiranya kamu nak balas Kejahatan orang ke atas kamu Kalau kamu nak balas Maka balaslah dengan yang setimpal Dengan apa yang dia buat Kalau sekiranya dia tikam kamu mati Kamu tikam dia balik Kisah nama dia kalau sekiranya dia tumbuk kamu patah gigi kapak. Kamu tumbuk dia bagi patah gigi kapak. Dia panggil khisas. Dalam Islam itu dia panggil khisas. So ayat Quran turun pada Nabi Allah kata. Kalau kamu nak balai. Maka balai lah seperti mana yang dia buat dekat kamu. Jangan lebih. Wala'in sabartum. Allah kata tapi kalau sekiranya kamu sabar. Menerima itu sebagai takdir. Lahuwa khairun. Bissabirin, sesaya sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sanggup bersabar. Nabi bila terima-terima ayat itu, terus hilang kemarahan dia. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah marah Allah turunkan ayat tu, Allah katakan, "Kalau kamu boleh sabar, itu lebih baik bagi kamu." Dengar dengar ayat tu, hilang kemarahan Nabi. Tawih Nabi berkata, aku akan bayar kifarat sumpah aku. Aku bayar balik dan aku tidak akan buat macam yang aku kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi begitu keadaan dia. Sahabat-sahabat yang duduk dekat dengan Nabi juga begitu keadaan dia. Sepotong ayat Quran mampu mengubah penderian mereka dengan serta-merta. Sepotong ayat Al-Quran mampu mengubah keputusan yang sudah dibuat. Secepis nasihat daripada Nabi mampu menghentikan sahabat daripada terus melakukan perkara mungkar. Ini yang dikatakan soal iman yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi Ridwanullah Allah Alaihim Ajm'iy. Baik. Jadi dalam bab yang kita nak baca pada malam ini, dia beritahu mana-mana orang lelaki yang ditakdirkan mempunyai seorang isteri, yang isteri itu selalu buat kainah, selalu buat perangai, selalu menyakitkan hati dia, dan dia sabar di atas kainah dan perangai isteri maka itu lebih baik bagi dia. Dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali, mana tadi? iaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin tapi tiada manfaat dengan dia melainkan salah satu daripada dua laki-laki iaitu ada kalanya laki-laki yang dikasatnya itu akan memerangi akan hawa nafsunya dan melawani akan dia dan lagi ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hatinya maka sabar ia atas kesakitan berkahwin dan kesusahan itu jadi jalan dalam memerangi nafsunya dia kata Dua jenis laki-laki Yang mendapat faedah Apabila bini dia ni Banyak perangai Laki-laki yang macam mana Yang dapat faedah Dia kata yang pertama Laki-laki Yang berusaha Untuk tundukkan Keburukan yang ada dalam diri dia Dia ni jenis orang perangai Dia ni jenis orang perangai Dan dia sedang Dia perangai Maka isteri yang duk buat perangai ni Boleh dijadikan latihan kepada dia Untuk redakan perangai diri dia Kalau dia jenis perangai Dapat isteri baik hmm, Duk perangai sampai kesudah Tapi bila dia tu perangai Dapat isteri jenis, jenis perangai juga Lama-lama eh, Dia kata aku duk lawan dengan dia, ni, tak, dia ni Nampak sikit lagi dia nak menang eh Dia kata kalau logo tu Dia kata aku kena ubah style lah Aku nak buat sengak pula, biar biar dia nak apa pun aku nak buat sengak. Maka dia berniat untuk menundukkan keburukan yang ada dalam diri dia. Diri yang perangai itu dia cuba nak buang perangai-perangai dia itu. Supaya dengan buang perangai itu, isteri dia yang perangai tak elok tadi sedang. Dan tidak akan bawa perangai huduh lagi. Maka bagi orang laki-laki yang macam ni, dapat isteri yang banyak akal ni, faedah bagi dia. Faedah bagi dia dia boleh jadikan itu sebagai latihan dia menundukkan nafsu dia yang selalu duk cari pasal di rumah ni. Baik. Dan dapat suci hatinya dengan dia. Dia dapat tundukkan kemarahan, pongeng yang ada dalam diri dia, maka hati dia jadi suci. Dan jadi perangai dengan dia. Maksudnya dia ubah perangai daripada perangai pongeng jadi perangai satu orang yang sabak dengan kainah isteri. laki-laki yang jernih macam ni dapat faedah dengan isteri yang yang bermasalah dan ada kalanya laki-laki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadah yang zahir jua seperti semayang dan naik haji dan lainnya daripada segala ibadah yang sunan padahalnya tiada baginya jalan dengan ibadah yang batin. ini kes yang kedua laki-laki yang mendapat faedah apabila isteri dia ni isteri yang buat banyak perangai ialah laki-laki yang dia ni selalu buat ibadah ibadat kulit orang oh, itu kata ibadat kulit Semayang pun tak pernah khosyok. Semayang tak pernah khosyok. Buat haji pun tujuan nak ambil title haji saja. Nak pi buat haji pun tak mengaji dulu. Tak dengar kursus haji dulu. Dia pun tak tahu sebenarnya apa rukun, apa wajib apa. Dia kata pergi ikut orang sudah. Dia kata orang lain pun nak buat yang itu juga. Kita pakai tikam turut sudah. Hampir duk baca banyak-banyak buat serabut saja. Ada orang jenis-jenis itu. -jenis. Dia katalah nak ti bukan kita, sorang. Dia kata nak ti ni, dia kata duk-duk, Malaysia sahaja 19 ribu orang. Dia kata. Kota tambahan lagi 6 ribu, dia kata 25 ribu orang, orang Malaysia sahaja. Duduk satu bangunan, bangunan tabung haji, apa masalah? Dia kata, kita turut mereka sudah. Tak geduh kursus apa? Turut sudah. Sampai di kompleks haji, bayar lepas, tengok mereka pakai eh haram, kita pakai. Okay. Naik kapal terbang sampai kawasan Miqat. Lepas buat pengumuman. Lepas kata kita dah melalui kawasan Miqat. Boleh niat ikhrab. Lepas bagi contoh berat nawai itu. Turut sudah. Isuk sampai di Jeddah. Dia kata isuk turutlah kita ramai. Dia kata kalau naik bike, naik bike. Semua tak takkan boleh naik bike kita naik motor juga. Dia kata. Dia kata panas. Dia kata apa masalah. Dia kata. Handuk tipus tu haji, dia kata, ustaz tu tak bercakap apa, aku, aku pergi dua kali, aku tahu lah, dia cakap tak bercakap apa, aku tahu. tak tahu, biji buah. Dia dah duk pergi lagi buat ya. Lalu dia pergi ke Mekah. Dia balik Mekah, bawa balik title haji juga. Tapi apa yang dia dapat daripada ibadah haji dia, dia pergi dalam keadaan kosong dada, tidak ada ilmu, tidak ada maklumat yang lengkap tentang haji. Apa yang dia dapat daripada ibadah haji dia, yang dia dapat hanyalah title haji saja. Dan dia dapat buah korma, oh boleh boleh? Tu saja. Yang lain dia tak dapat apa. Maka orang-orang yang macam ni, dia kata orang yang melakukan ibadah, tetapi dia tak dapat apa dengan ibadah dia, kerana ibadah yang dia buat bukan ibadah yang sampai ke... Kelubuk hatinya yang tidak sampai ke batinnya, dan baginya gerak dengan berfikir dengan cita-cita hatinya. Dan hanyalah ia dan hanyalah ada amalnya itu amal engkau dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabillillah atau lainnya daripada segala ibadah yang zahir sahaja. Nampak sembahyang, zahirnya nampak dia sembahyang. Tapi Allah kata fa'wailun lil musalli dan neraka wil bagi orang yang sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang. Sembahyang zahirnya sahaja sembahyang tetapi hati dia tidak ikut sembahyang. Lihat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala clarify benda ni. Dia jelaskan benda ni. Ada orang buat ibadah nampak zahirnya melakukan ibadah di sisi Allah zero. Dalam hadis Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-atash. Berapa ramai orang yang puasa, tapi dia tak dapat apa daripada puasa dia? Melainkan lapak dan dahaga. Nampak? Puasa tak berapa? Puasa. Tapi Nabi kata dia tak dapat apa-apa. Baca Quran. Allah kata, kam min qari'in yaqraul qur'ana wal qur'anu yal'anu. Jadi kata pula berapa ramai orang yang baca Quran sedangkan waktu dia dok baca Quran itu Quran itu melaknat dia. Dia baca tak Quran, baca. Tetapi Quran laknat dia. Maka semua ni ayat Quran dan hadis yang kita bawa sebagai contoh ini menunjukkan ada manusia yang melakukan ibadat tetapi ibadat itu dilakukan tanpa ilmu yang cukup. Maka akhirnya dia menjadi manusia yang hanya melakukan ibadat zahir sedangkan batinnya tidak beribadat kepada Allah. Bagi laki-laki yang selalu melakukan ibadat yang jenis zahir ini, kata dia maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal, ...bagi mereka itu... ...dan berdiri dengan mentarbiyah mereka itu... ...serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu... ...ia itu terlebih akhbal daripada berbuat segala ibadah yang lazim bagi badannya sahaja. Bagi lelaki-lelaki yang jenis macam ini... ...jenis buat ibadat tapi ilmu tak ada... ...buat ibadat semayang tapi tak kosyuk... ...buat ibadat kosar tapi tak pelihara mata, telinga, mulut... ...daripada melibatkan diri dalam benda-benda dosa baca Quran tapi tidak menjaga hatinya supaya baca Quran mendapat kosyuk sebaliknya membaca Quran dengan penuh riak, sombong, sum'ah nak bagi orang dengar dia baca sedap dan sebagainya, maka orang-orang yang macam ni, kalau ada bini yang banyak perangai, yang banyak akai yang banyak kerenah, maka bini yang banyak kerenah tu membantu dia dapat pahala kalau dia sabar itu dia nak abang lagi lah kan? Kita dua semayang apa semua, dua tiga benda tak sempurna, tak elok dan sebagainya. Bila dapat isteri yang banyak akai ni, menampung kekurangan kita dalam pahala-pahala yang tadi ni. Dan memberi pahala lain kepada kita. Iaitu pahala sabar di atas perangai isteri ni. Baik. Syahadan. Oh, Syahadan ni kira dia nak bawa hikaya lah. Maka adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya dan anaknya itu amat besar pahalanya dan martabatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi bapa sabar dengan perangai anak-anak. Kalau jadi suami, sabar dengan perangai istri dan sebagainya. Kedudukan kita di sisi Allah cukup tinggi kalau sekiranya kita sabar. Seperti yang diceritakan orang bahawa sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kasih sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya istri itu. kalau tuan-tuan buka dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dalam kitab-kitab hadis, baca tentang hayatul rasul sallallahu alaihi wasallam, baca tentang kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca semua hadis yang menceritakan tentang hidup Nabi kita akan terbayang dalam kepala kita betapa mesra dan harmoninya rumah tangga Nabi. Tapi isteri dia, Sayyidatina Aisyah r.a pernah cerita, dia kata Rasulullah ini adalah suami yang paling baik. Sehingga kan cari bajunya dan koyak kasutnya ditampalnya sendiri. Baik, cukup baik. Nah. Kita nak pergi pejar baju tak serika. Tendang papan nak duduk serika. Tendang. Terpelatin pergi ke dinding itu. Mana dia baju? Orang puan kata ada lah. Duduk no. gantung dalam lemari itu. No. Kemarin saja serika lebih. Tapi pergi buka tak ada. Mana dia yang kata ada. Tengok mana? Dia kata dalam lemari itu tak ada. Pergi pegang tangan bini. Tarik meh. Buka lemari belakang belkang itu. Perang ni. Tengok. Tengok. Tengok. Mana dia baju? Dini pun, oh, kemarin dia tengok ada. Peng-peng-peng menyawa, pergi cari papan apa nama setrika itu. Buka sendiri, pasang wayar sendiri, ambil setrika, nak setrika sendiri. Kan? Dini pun memang saya buat. Main, hampir tapi tendang papan piung kata-kata Belajir. La ilaha illallah. ni cerita ini contoh apa lah, saya ada. Orang perempuan cari perempuan agak. Dia kata, ustaz saya tak tahu nak buatlah apa-apa saya orang yang suami saya ni dia kata tak la ustaz sikit punya apa saya kadang-kadang bukan kita saja buat sikit punya apa saya dia kata dia mengamuk ni is, saya naik, takut, eh. nak takut tu papan tak luk sikap baju tu sikit lah tendang terpelantin turun dalam sebat ya, apa, kita tak tahu kan baru ni kuliah kita di taman berang dia bertanya satu soalan dia berkata ustaz apa hukum orang perempuan nak pergi ke Mekah. Sama ada nak buat haji ataupun nak buat umrah. Sedangkan mahram tak mau pergi sama. <tuh> Boleh pergi ke tak? Saya kata berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita seorang sahabat pergi berperang sama dengan Nabi. Dah sampai dah di medan perang tu. No. Hati dia ada teringat di rumah lagi. Lalu dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah. Dia kata, Ini uktu titu di Dia kata, Ya Rasulullah, aku difardukan untuk turun dalam perang bagian-bagian. Ya Abangkan Nabi, aku ni diperintahkan, diwajibkan, difardukan untuk main perang. Sedangkan isteri aku, dia kata, hajatan. dia nak pergi kerjakan haji. Bagaimana dengan keadaan aku main perang ni? Bagaimana dengan keadaan isteri aku yang nak pi buat haji sedangkan aku tak resisti sama dengan dia ni? Nabi bila dengar dengar macam tu, Nabi kata kepada in Nabi kata in taliq fa Nabi kata kalau begitu hang pi balik, Nabi kata, hang tak perang hang pi balik, kerjakan haji sama dengan isteri kau. Daripada hadis itu ulama buat kesimpulan, ibadat haji yang wajib sekalipun suami pi sama mahram kena ada so ulamak buat keputusan orang perempuan kalau nak pergi mesti berserta mahram sama ada suami atau bapa dia atau abang dia atau adik lelaki-lelaki dia dan ada pendapat ulama kata ataupun diganti dengan dua orang perempuan yang fiqah yang fiqah yang dipercayai kemudian saya lajar sikit lah. saya kata perempuan yang dipercayai ni di antara cara nak kena dia tak, tak pakai mulut merah lah saya kata kalau hak jenis duduk pakai gincu merah tu dia rasa tak masuk dalam kumpulan yang dipercayai dia kata balik-balik rumah dia ber telefon Yang kata orang perempuan ni ber telefon Mai. dia kata ustaz dia kata ni elok jugalah ni susah dia kata nak dapat cakap dengan ustaz ni dia kata ni alhamdulillah depan ni harap ustaz dengar sampai habis apa hal pula dia kata ustaz dia kata selalu bias dia kata Tu keset Ustaz Kelang lama tu cukup bias. Kira duk salah orang perempuan aja. Tak bukanlah kami nak komplain. Dia kata betul lah. Ada benda-benda yang sebut tu betul. -tuhai. Cuma ada satu benda yang Ustaz lupa nak sebut. Ni husband ni pun ada perangai dua. Ha, dia kata apa? Perangai lebar. Okey Ustaz. Ni saya sendirilah. Saya, saya cerita pasal diri saya sendirilah. Dia kata saya sendiri pun pakai tudung ni. Dia kata on and off on and off maknanya kadang pakai kadang tak pakai saya kata yang jadi butuh da, pasal husband lah bila kita pakai tudung dia hangat lah dia lemah lah dia macam-macam kadang sampai peringkat kita kata dekat suami kita tu kita kata dekat dia dia kata eh hey, yang pakai tudung yang awak duduk hangat pasal apa? I yang pakai tudung, yang you yang jadi lemah pasal apa, dia kata. Kalau you pakai tudung, sungguhlah you hangat, you lemah. Ni I yang pakai, bukan ada kena mengenal dengan you. You jadi hangat, you jadi lemah pasal apa. Oh, marah kita pula. Tu bak pakai tudung, dia kata. Ni bak mulut merah belah. Dia kata, kalau kita tak pakai mulut merah, dia kata. Oh, kacau, Ustaz, dia kata. Dia bawa kereta tu, melelong, ya? dia duduk tengok. orang oh, kumpah mulut merah, kata. <laughs> Saya kata, kadang-kadang dalam telefon, saya kata, okey, ni maklumat yang awak bagi ni, saya nak masuk langkah net. Lah. ada kita kata masuk ni. Eh? Beritahu tahu Beritahu kan sebab, beritahu kat husband Berita air eh, lah. Kadang-kadang dia kata, sampai poin kat tu, Ustaz, dia kata. Dengan kerana kita tak pakai mulut merah tu, dia duduk tengok rata, duduk kaitan sampai melelong. dia saja dia duduk sindiak kita. Dia kata, tengok, eh, mulut merah, kawan-kawan. Saja dia ada kata nak bagi kita hangat aci. Kita pun bila hangat aci balik bohong mulut merah. Dia hmm. kata ustaz. Dia kata ada dua ustaz. Yang pertama jenis perempuan ketegak tak mahu pakai. Tak mahu pakai tudung saja nak pakai mulut merah. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua dia kata perempuan ni. Dia memang nak pakai tudung. Dan dia memang tak mahu pakai mulut merah. Tapi laki paksa suruh pakai. Yang ni ustaz mau tekan ramah. Saya kata tabah. Kita nanti tekan. Malang ni tekan. Malang ni tekan. tekan. Jadi tertunai lah hajat kawan tu. Dan saya pun bila dengar dia punya rumutan ni. Tiap, -tiap balik. Mungkin okay, juga. Kita pun taklah pernah teringat benda ni. Ada juga orang punya lelaki yang samdul ni. Lepas tu, bila isteri dia jadi elok. Dia patut mau bersyukur pada Allah. Dia patut mau letak dari dia sujud. Sujud syukur membesarkan Allah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala takdir kepada dia. Dapat satu orang isteri yang mempunyai ciri-ciri. Isteri yang solehah, Yang boleh membantu dia dalam ibadat dia. Dia tak banyak masalah dalam nak kendalikan isteri dia. Tapi dah. Dapat isteri baik. Dapat isteri solehah, Dia pula kita buat sahabut. Nak rosakkan isteri dia. Sekaligus nak merosakkan rumah tangga dia sendiri. So kita bagi pesan. Benar ni. Kepada semua orang. Pada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan semua. Kita jangan jadi suami yang macam ini. Ha? Baik. Dia kata bersabda iya. Barangsiapa sabar atas kejahatan perangai isteri dia nescaya memberi oleh Allah Taala daripada pahala seumpama yang diberikan akan dia akan Nabi Ayub sabar dia akan bala dan barangsiapa perempuan yang sabar dia atas kejahatan perangai suami dia nescaya memberi akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama pahala yang diberikan kepada Asia isteri Fir'aun dua-dua pihak dapat pahala Laki-laki kalau sabar, diberi pahala seperti mana pahala yang Allah bagi kepada Nabi Ayyub kerana kesabarannya. dia. Sabar Nabi Ayyub, Allah uji dengan penyakit. Penyakit kudis kudis yang tak ada ubat. Sampai ulat meletip keluar daripada kudis di kaki dia. Meletip keluar ulatnya. Allah uji dia. Berubat tak mau lega. Sabar Nabi Allah, Ayyub AS. Asyaf, isteri Fir'aun. Sabah dengan kerenah Fir'aun yang bebal sombong ni. Asyaf sabah. Kerana kesabaran Asyaf, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pahala kepada dia. Orang perempuan kalau sabah, dapat pahala seperti punya Pahala yang diberikan Allah kepada Asyaf yang sabah di atas kerenah dan orang Fir'aun itu sendiri dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya belum memadai Membaikkan perangai serta isterinya itu Menegahkan kesakitan daripadanya Baik, dia kata sebagai suami Kalau sekiranya dia sabak Sabak tak kukul bini Bini dia sabuk Dia sabak Dia sabak tak kukul bini dia Itu tak cukup lagi, dia kata Sabak macam tu kira tak cukup lagi tetapi lebih-lebih lagi daripada itu iaitu hendaklah halim yakni sabar dan jangan lekih marah pada ketika kurang akal perempuan itu kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia cerita dia kata Nabi SAW nak pergi ke tempat nak melakukan sembahyang Aidil Abhar Nabi nak pergi sembahyang raya haji Nabi lalu di kawasan orang perempuan duduk. Bila Nabi lalu depan kawasan orang perempuan duduk, Nabi berhenti saat Nabi bercakap depan orang perempuan. Nabi kata, Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa'inni araytukunna aktara ahlinna. Nabi bila lalu depan kawasan orang perempuan duduk tunggu ramai-ramai, Nabi berhenti, Nabi bagi satu pesan pada orang perempuan. Nabi kata, wahai orang-orang perempuan, kamu kena banyak sedekah. Nabi pesan pesankan orang perempuan. Kamu kena banyak sedekah. Sesungguhnya aku melihat orang perempuan adalah majoriti penghuni neraka. Nabi kata sesungguhnya aku tengok orang perempuan adalah kebanyakan penghuni neraka. Di kalangan penghuni neraka itu ramai orang perempuan. Fakulna. Wa bima ya Rasulullah Sahabat tanya Orang-orang eh, perempuan tanya Pasti apa orang perempuan ni jadi ahli neraka ya Rasulullah Pasti apa Kala Jawab Nabi SAW Tukhirul li'an Nabi kata yang pertama Pasti orang perempuan ni dia suka duduk laknak lelaki dia Mulut dia tu dia suka kondem lelaki dia dia pergi tempat kerja, sembang dengan kawan dia, dia peleceh lelaki dia. Dia balik rumah mak dia, dia cerita kat mak dia keburukan lelaki dia. Kalau sekiranya orang perempuan yang suka guna lidah, dia kondem laki, dia bakal jadi ahli nak bakal. Waktu Watukafirnal asyir. Kata Nabi SAW, orang perempuan juga selalu suka nak rendah-rendahkan suaminya bukan takat dia melaknat, kondem dan sebagainya, dia mengendah-rendahkan, dia tak pernah pandang suami dia tu banyak sumbangan pada dia. Walaupun dia tak kerja apa, yang duk kerja laki dia, yang duk bagi makan semua begitu begini, duk balik duit semua laki dia tapi dia tak nampak kebaikan laki dia. Dia orang pun pa. Ma raaitu minna qisati aqlin wadin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat orang perempuan ni akeh dia pun korang agama dia pun korang. Nabi kata. Bila Nabi kata begitu, kula sahabat kata, wamanuksa no akelina wadini na ya Rasulullah. Orang perempuan kata, yang kata kami ni korang akeh, korang agama ni macam mana ya Rasulullah? Jawab Nabi, amma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 kita tengok pada bab saksi. Saksi laki-laki seorang menyamai saksi perempuan dua orang. Itu menunjukkan orang perempuan kurang akrab. Kalau laki-laki cukup dengan dua orang saksi, tapi kalau orang perempuan dia mau empat orang saksi. Double orang laki-laki. Itu menunjukkan orang perempuan itu kurang akrab. Fa hadha nuqsanul nabi kata itu bukti orang perempuan kurang akal watamku tul layali wala tusalli nabi kata orang perempuan juga dia kata kadang-kadang tak semayang, kadang-kadang tak puasa itu menunjukkan dia pak korang agama jadi hadis itu, hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan kepada kita bahawa orang perempuan ni dia selalu ada problem. Selalu ada problem. Bila dia main masa dia uzur syar'i, bila dia main masa haid, masa tu dia punya pertimbangan dia kacau. Dia cepat marah. Dia fikir sesuatu benda tu tak fikir habis. Dia buat kerja terburu-buru, dia jadi kelangkabut. Baik. Jadi dia kata sebagai suami, dia kata kena halim, kena sabar apabila jumpa bini dalam keadaan-keadaan yang macam ni. Kerana mengikut dengan Rasulullah SAW, maka bahawa sesungguhnya adalah beberapa isterinya. Yang ni mengembalikan akan dia di dalam perkataan. Dia kata Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri, besar bila tegur bini dia, bini dia jawab balik mengembalikan pada perkataan maksudnya tegur, jawab balik tak boleh tegur tegur, jawab balik Bini Nabi pun besar jadi macam tu biaya tak ya. yakni ya. menjawab akan perkataan Nabi s.a.w. ketika Nabi menakutkan akan dia atau marah akan dia Nabi tegur, jawab balik dan kali meninggalkan berkata-kata seorang daripada isterinya dengan dia sehari hingga malam. Isteri Nabi sendiri biasa. Biasa kerana Nabi tegur, kecil hati tak bercakap sehari malam dengan Nabi. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang sahabat-sahabat ini berebut berebutlah nak jadi orang kanan Nabi nak rapat dengan Nabi nak cium Nabi nak peluk Nabi nak khidmat untuk Nabi begitu sekali orang sayang dekat Nabi bini Nabi biasa Nabi tegur tak cakap dari malam nampak pasal apa? dalam Quran aku sebut Nabi Muhammad ni apa? innama anabasharum mitlukum yuha ilayya Nabi Muhammad Allah sebut dalam Quran dia kata Sesungguhnya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Macam kamu juga. Dia juga ada nafsu. Dia ada akal. Dia juga berumah tangga. Dia ada isteri. Dia juga menghadapi kerenah bini yang macam-macam. Dia manusia macam kamu. Yuhailaya. Lebih Nabi kerana dia diwahyukan Allah SWT kepada dia. Baik. Padahalnya adalah Nabi SAW itu sabar jua daripada yang demikian itu. Nabi ini bini buat tak mau bercakap pun oh, sabar. Tak apa. Bila dia teguh bini jawab balik. apa. Nabi sabar dia cakap kelakuan isteri-isteri dia. Dan lagi tiada lekas marah ia. Nabi ini bukan orang jenis hot temper. Sikit-sikit hmm, nak melenting marah dah. Nabi ini sabar banyak. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya adalah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam memarah maka menolak ia dengan tanya tangannya akan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ke Nabi bukan takat marah ha? beralih kali tak mau bercakap bahkan Nabi mai dekat dia tolak dada Nabi pi kelima ah oh, biasa berlaku macam tu dan diriwayatkan oleh setengah ulama Maka marahnya akan dia oleh ibunya. Maka sabda Nabi SAW tinggalkan olehmu, Maka bahawa sesungguhnya telah memperbuat ia akan yang terlebih banyak daripada yang demikian itu. Dia tak sebut isteri Nabi yang mana. Nabi pergi dekat dengan isteri dia. Nak melawaklah gamauknya pun. Bini masa tu bad mood. Uh, mood tak apa baik. Tolak dada Nabi. Tolak Nabi Melayah. Mak mentua ada datang itu. Mak isteri Nabi ni duduk ada situ. Mak mentua Nabi ada. Mak mentua tengok-tengok tu marah anak dia. Dia kata apa ni hang ni buat macam ni. Hang tak kenakan ini Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata tak sadut marah lah. Dia kata biasa Lebih daripada ni pun dia bisa buat ke kan? aku. <Susuk> Itu dia. Nabi kata tak sadut marah lah. Lebih sikit lah. Colak dadah ni melawak gitu aja. Lebih daripada ni dia bisa buat. Nabi kata. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin itu iaitu orang yang terlebih baik perangai itu. Dia kata orang di kalangan orang Islam yang beriman ni, orang yang paling baik Islam dan iman dia ialah orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Dan yang terlebih mengasihani dan menyayangi, yakni sayang dengan ahlinya. Dan orang yang paling baik di kalangan orang yang beriman, ialah orang yang sayang kepada keluarganya, Sayang pada isteri dia, sayang pada anak-anak dia. Kita <coughs> selalu dengar hadisnya. Nabi SAW, satu hari balik dari masjid, Nabi balik ke rumah dia. Ikut sama balik dengan Nabi seorang, Arab badui, nama dia Akrab bin Habis, nama dia. Dia balik sama dengan Nabi. Bila sampai di rumah Nabi buka aja pintu cucu Nabi Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin lari mai dekat Nabi lari budak-budak. Nabi pun terus duduk dukung cucu dia. Hasan di sebelah kanan, Husin di sebelah kiri. Dukung cucu dodod orang sekali. Badui yang bernama Akra' bin Hadis ni bila dia tengok Nabi macam tu punya manja dengan cucu dia golek kepala. Dia kata dekat Nabi Dia kata Wallahi Dia kata Indi asyratan minal awlan Dia kata Demi Allah Dia kata Aku ada sepuluh orang anak Dia kata Arab ni Dia pemegah Anak ramai Wallahi Indi asyratan minal awlan Demi Allah Aku ada sepuluh orang anak Maqabaltu ahadan minhum Seorang pun aku tak pernah peluk Tak pernah cum pada, pada muka mereka <laughs> Bagi ni Oh, dia kata, aku anak sepuluh orang, seorang pun aku tak pernah peluk, tak pernah cum. Hang, ni dengan cucu pun punya merah manja, bila boleh. Dia heran. Nabi kata apa? Nabi kata, man la yarham, la yurham. Nabi kata, siapa yang tak arti kasih sayang pada orang, dia tidak dikasih dan tidak disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan, Nabi ni satu orang yang penyayang kepada keluarga dia. Dan tersebut di dalam syarah arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tersebut di dalam sahih muslim. Sabda Nabi s.a.w. La yakruk mu'min, mu'minatan. In ukriha minha huluqan arda minha akhar. Artinya, jangan marah seorang mukmin akan istrinya yang mukmin Jika dibencikannya, ia daripada perangainya. Maka rebaulah engkau daripada perangainya yang lain pula. Yang ni yang orang putih duk ambik ni. Dia ambik daripada apa yang Islam habang. Islam kata apa? Dia kata kita melihat sesuatu biarlah kita melihat secara positif. Kita melihat sesuatu biarlah kita lihat secara positif. Hadis ni sendiri Nabi SAW sebut. Nabi kata la yaqruqu mukminun mu'minatan in minha khulukan arda minha akhar Kalau sekiranya kamu rasa nak marah kepada isteri kamu jangan marah lagi Nabi kata tengoklah kebaikannya yang lain kan? kita nak marah kat dia nanti sah nanti sah Hari ni dia buat silap awak sebelum ni dia tak pernah buat baik ke itu maksudnya. Kita rasa nak marahkan dia. Sabar Zah. Sabar Zah. Cuba ingatkan balik. Dia ni selama dia jadi bini kita. Dia ni jahat selama-lamanya. Bila fikir balik. Ah, tak apa. -apa. Berhenti juga. Baru orang ni dia tersilap. Yang hampir marah sampai bukan-bukan. Bersiap apa. Yang selama ni dia jadi hamba abadi. Hang, hang kata apa pun dia turut. Hang joltah dia. Dia taat. Lupa dah. Kan? Maka Islam. Dengan kahedah ini. Islam kata dengan orang-orang yang macam ni. Dengan mak kita, dengan bapak kita, dengan isteri kita, dengan adik-beradik kita. Kita tengok sudut-sudut yang positif ni. Tengok. Takkan tak ta ada benda baik dalam diri dia. Tengok sudut-sudut yang positif. Dan kita andaikan Mudah-mudahan. Kebaikan yang sedikit itu akan berkembang. Dan dia akan jadi orang baik esok ni. Satu orang sahabat saya bawa ni. Dia kata dengan dia. Dia kata ustaz, dia kata sajalah. Saja kita bincang. Pilihlah, dia kata. Dia kata antara satu kejadian dengan satu kejadian dia ada relate tak? Dia dia ada kaitan tak? Saya kata contoh dia macam mana? <coughs> dia kata saya di rumah dia kata hari tu ni anak saya, anak lelaki-lelaki besar tu dengan adik dia, berkelailah dia kata. Jadi kita ni duk tengoklah, berkelahi. Abang dengan adik ni berkelailah sampai kita kadang panggil mai, mai abang duk tani mai adik duk tani Tanya abang ni, abang ni siapa? Dia kata adik dia adik siapa? adik abang jelah. Baik, adik ni siapa? Ni abang, abang siapa? Abang Zair. Maknanya hangpa ni kira nak guna mana? Kira dua beradik. Dua berkelahi, pacutkan berkelahi. Patu. Bapa yang berpelajaran, didik anak. Bukan. Kalau hak jenis tak ada pelajaran ni berkelahi, ya ambil tali pinggang tiba ya? Bicara selesai ya? dia kira dia buat selesai ya? betul aja. ya. aja, pergi Bicara tepi pinggang gedang, kata tak ada perlu banyak dia bagi kedah gedang-gedang. Eh berdosa oh kita esok nak kena jawab dengan Tuhan oh. Biduk pukul tak tentu kalau tu. Kalau pukul anak pasal dia tak semayang, pukul untuk ajak dia. Supaya dia mau semayang, itu syarak suruh. Tapi kalau dengan sebab lain yang tidak dibenarkan oleh syarak kita untuk pukul dia ikut suka esok, Tuhan tanya oh yang aku bagi anak dekat han, bukan suruh han pukul dia sebanyak-banyak masa. Aku suruh han didik dia. Han didik dia tak ada kan? Ataupun han pakai pukul dia saja. Didik dengan duduk pukul saja. Eh jenuh juga nak jawab yang tu boy. Jadi bapa yang berpelajaran ni panggil meh bagi anak dia pikir. Ni siapa abang hang, ni siapa adik hang. Hampat dua beradik, patut dah adik beradik berkali. Ha, dua orang. lain kali abah tak mau tengok dah berkali macam ni. Fahamlah, faham Salam dulu, tik. Baik, besok lain dah. Esok berkali pula ustaz. Esok berkali pula panggil pula. Kita pun tak taulah ustaz. Jadi saya pun bila dah duk terak, tak mau nak jadi. Saya ambil sikit masa lah duk pikia pasal budak-budak daerah. Teringat Ustaz. Dia kata, teringat. Saya, dia kata, dengan abang saya ada masalah. Dia Tapi pun bukanlah masalah apa. Dia kata, cuma nyala bunyi. cerita sajalah, dia kata, abang kau Ustaz pula boleh buat pengajaran. Mak kami mati lama dah, dia kata. Bila mak mati, ayah menikah lain. Saya pun kecil lagi. Ayah menikah lain. Lepas dah menikah sekian lama, ayah lumpuh, dia kata. Ayah saya lumpuh, dia kata 18 tahun ayah saya lumpuh. Mak tiri itulah lah belah ayah. 18 tahun Ustaz, dia belah ayah lumpuh. 18 tahun dia belah. Susah payah semua dia tu buat. Kita anak-anak tak sanggup. Kita nak ambil ayah buat main rumah kita, takut bini kita tarik muka mak tiri itulah duduk belah ayah ni dia kata belah 18 tahun dia lumpuh duduk kesot atas rumah berak kecil di tempat tidur dan sebagainya mak tiri itulah jaga bila mati mak tiri bila mati ayah ni timbul masalah harta jadi abang saya dia nak nak dia nak nak tu tanah tapak rumah dia nak nak jadi saya katakan abang saya kenangkan balik kenangkan balik mak kita ni mak kita. lah 18 tahun dia belah pak kita, kita panggil dia mak, jangan panggil mak tiri. Tak sampai hati. Panggil mak. Kita bagi kat dia lah. Kita bagi kat dia, bukan bukan bayaran. Tanah sekangkang kerah tu bukan bayaran kepada khidmat dia jaga ayah kita 18 tahun, bukan bayaran sudah. Jaga dah. Saya kata ke abang dia. Oh, tak mau pakai. Dia dok kira yang ni mak tiri. Tanah ni tanah pak kita berkelailah jadi buka apa saya tu cakap duk cakap, cara elok dia tak pakai, jadi saya pun kecil hati dengan dia saya pun tak pergi rumah dia jadi hubungan kami yang renggang bila anak saya dua orang jadi macam ni saya kaitkan dengan adakah ada kena mengena kerana aku dengan abang aku tak cantik Tuhan kifaratkan kepada anak aku dua orang jadi macam ni saya kita saya tak boleh jawab mungkin ada kena mengena saya kita mungkin ataupun mungkin ada sebab lain lah tapi apa hal pun bagi elok ok ustaz dia kata lah saya dah bagi elok lah. bila saya duduk agak-agak pasal itu saya pun tak mau buang masa saya start saya tak saya pergi rumah abang saya saya tidur-duduk sebelah dia saya kata abang minta maaf di dunia. walaupun mula nampak dia tak seronok beralih ke saya pegang dia saya peluk dia saya kata abang saya minta maaf lah kita ni adik-beradik abang tu saya lah kalau saya salah saya adik saya mungkin banyak buat salah saya minta maaf ke abang lama-lama elok balik elok balik abang dia pun peluk dia balik apa semua selesai masalah krisis kami adik-beradik -adik. tapi ustaz nak cerita ceritakan ustaz ajaknya Tuhan ni yang kata Allah ni Tuhan Maha Besar dia kata saya balik ke rumah daripada lepas pada tu saya balik anak saya tak berkelidah ustaz elok. tak berkelidah anak ada orang ni tak berkelidah saya Allah saya buat sujud syukur ustaz saya buat sujud syukur dia kata selesai satu bahagian tak berkelidah ustaz saya rasa tu dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala ni kadang-kadang dia nak tarbiah kita, dia nak didik kita, dia tunjuk dandang tu. Karena Hang dengan abang Hang tak cantik, aku tunjuk pada anak Hang. Macam mana Hang tak seronok tengok anak Hang selalu bergaduh. Demikianlah kalau ditarirkan bapak Hang hidup dia tak seronok tengok Hang dengan abang Hang bergaduh. Saya bagi selesai, Allah tunjuk Ustaz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu dia. Kita nak cerita Tuhan ni. Kadang-kadang dia didik manusia ni sampai poin kat tu dia didik kita. Dia didik kita. Dia nak bagi kita sedar. Cuma ada manusia yang Tuhan nak didik dia tapi dia tak sedar. Ada. Kereta dia ni hingga dia rosak sepanjang masa. Sepanjang masa rosak. Dia pun tak pernah cek balik. Pasal epak rosak dia duduk-duh kereta dia koman. Bila cek-cek balik. Oh rupanya. Ada sangkut tangmana. duk balas duit rasu. Ada ada dia duduk bales duit rasuah Tuhan bocokkan kok kereta tu duit duit puluh kok kereta ada dia boleh tunjuk macam-macam macam-macam anak jadi macam manakah, manakah dia boleh tunjuk bila cek-cek balik Oh, aku selalu duk buat claim my list saja buat lebih semua tu tak cantik tu semua tu duit tak cantik duit haram tu apa ada pada seringgit apa ada pada lima puluh ringgit kalau sekarangnya yang Tuhan nak rabut, ambil balik lima katuhli, kerana sedikit duit haram kita dah baca hadis di surau taman keriak, jual beli kita di sana. Nabi Salafah Alaihi Wasallam sebut dia kata manusia kalau memakai sehelai baju yang baju tu dibeli dengan harga sepuluh dinar, satu dirham daripada sepuluh dinar itu satu dirham duit haram, Allah tidak terima semaian. Bayangkan kita makan duit haram Kita makan rasuah Kita makan duit-duit yang tidak dengan jalan yang benar, Duit tu kita masuk dalam perut kita Kita bagi makan anak-anak kita Subhanallah Apa Tuhan nak tunjukkan kita itu? ini Jangan telia dengan benda-benda haram ini. Jangan telia, sikit pun jangan telia Kalau nampak kacau, tak apa nak telia Tinggal bahawa, jangan libatkan diri Kerana kesan dia buruk sekali di akhirat dah tentu buruk. atas dunia ni, tuan tunjukah? Jangan buat, benar-benar macam tu semua. Baik, dia kata dan lain pula. Dan di dalam sahih. sabda Nabi saw, لا يجلد أهادكم إم رأته جل دلا عبدي سما يجامي أهفي أخيري له. Maksudnya janganlah seorang kamu memalu akan istrinya, memalu maksudnya fukwe lah. Malu, Bukan maksud memalukan isteri dia tak. Maksud dia pukui. Janganlah seseorang kamu pukui isteri kamu. Seperti memukui hamba kamu sendiri. Kemudiannya jimak pula ia pada akhir harinya. Nabi kita orang Islam jangan buat tu. Di satu waktu marah kat bini ini. Bukan setakat maki kamu nak bubuh penampang. Tibai dia dan sebagainya. Sakitkan bini tak lagi bila malam-malam kita jima dengan dia jangan kita jadi pengawal macam tu awak bini kita ni menatahlah boleh duduk kukuh dia ikut suka boleh duduk guna dia bila-bila masa jangan sebagai orang Islam jangan buat macam tu hikayat orang dia kata bahawa sesungguhnya seorang lelaki-laki datang ia kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Padahalnya hendak mengadukan kepadanya akan kejahatan perangai isterinya. Ada seorang sahabat pina jumpa Sayidina Uma nak cerita apa saya ah, bini dia ni perangai buruk. Maka berhentilah ia di sisi pintunya, yakni di pintu rumah Sayidina Uma. Depi rumah Sayidina Uma sampai tepi pintu berhenti. Menanti ia lelaki-lelaki itu akan keluar Sayidina Uma. Pi di situ tujuan nak tunggu Sayidina Uma keluar. Maka mendengar ia akan istrinya ...berpanjanglah menyakiti atasnya dengan lidahnya. Pipi dengar Syedina si Umar duduk kena maki dengan bini dia. Nah, inilah Dia nak pergi jumpa Syedina si Umar... ...nak mengadu kat Syedina si Umar... pasal perangai bini dia ni. Bini dia perangai huduh. Pipi, Syedina si Umar duduk kena maki juga dengan bini dia. Barulah pakar bangkit menyanyi... ...kita teropak. Ramalah eh. kita dua-dua orang. Eh. Dan padahalnya ia diam juga Saidina Uma bini aja duk bunyi bung bung bung bung Saidina Uma pun tak jawablah ia dah jawab atasnya maka berpaling lelaki-lelaki itu padahal berkata ia ini hal amiril Mukminin ha, dia bila tepi dengar Saidina Uma duk kena maki dia pun kata tak ada guna aku main nak mengadu kan dia dia pun kena maki juga lah lagi baik aku aku beralih lah. dia beralih nak balik duk ingatlah hati dia hm. dia kata tara Saidina Uma Amiril mu'mini pun kena maki Dia kata aku kena biasa Ha Hai, ya, Macam lah ni lah Satu orang sahabat menikah lebih Pada seorang Menikah dua akan menikah tiga kan Jadi adalah sikit kacau Dalam rumah tangga tu Bila dah kacau pi nak mengadu kat Tok Kadi pi, pi Tok Kadi pun duduk kena Senduk balime juga Berit, Kanti pun pi menikah di siam juga seorang lagi <guluh> Kan okay. Karut lah Lepas dia pergi cerita karut kita nak pergi mengadu kat dah tengok-tengok dia pun Kemudian punya senduk duk pelanting keluar lagi baik kita baliklah kan cerita dari itu jadi sahabat ni duk rasa macam tu dia rasa macam tu apa guna aku mengadu dekat Sayyidina Umar kalau Sayyidina Umar pun serupa macam aku aja baik maka betapa hal aku ini dia kata kalau amiril Mukminin pun macam tu aku ni lebih-lebih lagi lah maka keluarlah Sayyidina Umar maka melihat dia akan laki-laki itu sudah berpaling pergi maka menyerulah oleh sayyidina Umar akan dia yakni memanggil ia akan lelaki itu kebetulan bila dia ni konak nak balik sayyidina Umar keluar rumah dia tengok ai ni mana biasih mai panggil cerita mai mai sini dah anak jumpa aku kan? dan berkata pula ia apa hajat engkau datang sayyidina Umar tanya ni hang mai ni pasal apa apa hal maka berkata ia ia ya amiral mu'mini, datang aku kerana mengadu aku akan dikau akan kejahatan perangai Isteri aku Dan berpanjanglah menyakiti atas aku Maka mendengar aku akan isteri engkau Seperti yang demikian juga Dia kata aku main nak repot kah? Ha? Main-main tengok hampus ropa aku saja Dia kata takpahlah Maka kembalilah aku Dan aku kata apabila ada demikian hal amirin mukminin serta istrinya Maka betapahlah hal aku ha, Jadi aku bila main-main jomoh tengok benda ni Hmm, aku kata kita Ritama lah. Jadi aku pun nak balik. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, Ya Ahri, maksudnya wahai saudaraku, bahawa sesungguhnya menanggung aku akan dia itu kerana beberapa hak baginya ke atas akan. Ha, Sayyidina Umar kata, Aku nak ceritakan. Bini aku dok mati aku tadi, aku sengap macam. Aku tak jawab apa, aku tak mau marah dia, aku tak mau kata apa ke dia. Biar pilah dia nak kata apa pun ke aku. pasti apa aku buat lagu tu? Dia kata, ni ada pasal dia, ni pun nak ceritakan. Dia kata bahawa sesungguhnya dia memasakkan bagi makanan aku. Lagi membakar, ia akan roti. Bini aku ni makan minum aku, semua dia duduk buat. Itu bini aku. Lagi membasuh, ia akan kain aku lagi memberi susu ia akan anak aku dan padahalnya wajib atas aku sekaliannya yang demikian itu tiada wajib atasnya Haa, yang ni yang tak apa sedap baca orang oh, perempuan balik tak apa masalah ya. sebenarnya lah sebenarnya dari segi hukum feka dari segi hukum feka perempuan memang tak kena buat kerja semua ni bukti-bukti yang lah yang hebat macam mana kalau nak katuk bak ni tak baca berdosa pulak bila baca, kita nak pecah orang perempuan, janganlah ambil kesempatan. Ya. Dari segi hukum peka, orang perempuan memang tak dituntut. Tak dituntut siap makan untuk suami. Tak dituntut maksudnya tidak diwajibkan siap makanan untuk suami, siap kem baju untuk suami. Semua ni bukan kewajipan orang perempuan. Sebaliknya, ini kewajipan suami. Bukanlah maksudnya suami kena masak. Tapi maksudnya, bak makan ni, suami kena fikirkan. Lah. Nak ambil orang gaji, main kerja masak ke, ataupun pakai nak pergi kena di restoran atau diam tiap malam ke, yang tu atas tanggungan berhad pihak suami. Suami picah ambil lah macam mana nak buat. Baik. Apabila isteri, sebab dalam budaya hidup ni, bila kata isteri, bukan budaya orang Melayu, bukan budaya orang Arab, bahkan budaya semua bangsa. Bila menikah... ...isteri dengan sendirinya... ...rasa itu kejayaan. Dari segi Islam... ...bukan kewajipannya. Kan? Budaya raja... ...yang menentukan... ...itu kerja orang perempuan. Maknanya... ...kalau dia tak buat... ...tak salah. Tak salah. Nah. Baik. Kalau kita tengok dalam perbahasan sekah... ...yang detail-detail... ...sampai ke peringkat... ...dia kata apa? Seorang lelaki-lelaki... ...kalau nak menikah seorang perempuan... Kalau sekiranya perempuan itu daripada keluarga yang senang lenang dan kaya raya, maka wajibkan dia suami menyediakan kemudahan seperti mana kemudahan yang diterimanya semasa dia dengan bapanya. Itu dia. Kalau nak pergi menikah dengan anak datuk kah, anak tansri, seri kah, anak tiang seri kah, apa kah, kita nak menikah dengan anak kemas-kemas ni. Sedangkan mereka ni tak reti apa langsung bak-bak ni. Basuh kain ni tak pernah. Bahkan bila hari kita nak meminang tu, hari kita nak meminang tu, datin habak dah kat kita. Puan Seri habak dah kat kita. Dia kata, anak kami ni tak pandai masak. Dia kata, ya bang dah. Anak kami tak pandai masak. Dan satu lagi sajalah saya nak beritahu. Jangan kata, isu tak abang. Dia kata, anak kami ni tak biasa basuh kain. Dulu dia try sekali, pegang sabun pet buku, tangan dia melupa. Ah, ah, pasal pasal kita boleh mengaku kata ta'bah ta'bah yang tu ta'bah ta'bah ta'bah menikah itu jangan bagi dia tepuk tepuk buku jangan bagi tepuk pasal apa? pasal kita dah kata ta'bah kita sanggup faikah dia pergi sampai ke situ muslimin dan muslimat yang dia rahmati Allah jadi Sayyidina Umar Al-Khattar Bila dia panggil balik laki-laki ni Dia abang yang tu Dia kata aku nak abang kahang Aku tak jawab tadi Bukanlah kerana aku kena twin control Dia kata han jangan tidak faham Tadi han piduk abang di masjid pula Kata aku kalah dengan bini Han jaga baik-baik Ni aku nak pembukul Han jangan piduk heboh saizani ke orang Aku nak abang kahang Dia kata yang aku tak marah dia Bila dia duduk bersyarah ke aku tadi Aku tak marah kat dia Pasal abang Pasal dia buat benda-benda yang bukan kewajipan dia dia basuh pakaian aku, dia siap makan minum untuk aku, anak aku, dia bagi susu, dia jaga elok dan sebagainya. Sedangkan itu bukan kewajipan dia. Setelah begitu banyak jasa yang dia buat dekat aku, apalah sikit kesalahan dia, aku nak marah dia sampai lebih-lebih. Apalah aku ni. Sayyidina Umar jelaskan benda ni kepada kawan dia tadi. Baik, dan lagi, menetapkan hatiku dengan dia daripada mengerjakan yang haram. Dia kata, dengan adanya isteri ni, aku tak teringat dah nak buat benda-benda haram. Mata aku pun terpelihara, hati aku pun elok dah lari. Kalau dulu sebelum aku menikah dengan dia, mata aku liat. Lah aku menikah dengan dia, mata aku pun jaga elok dah. Cukuplah, tak halal ada di rumah, tengok yang halal sudah. Tak perlu tengok yang lain daripada yang tua. Maka menanggung akan dia kerana yang demikian itu. Dengan kerana banyak jasa bini aku, maka aku tanggunglah apa yang dia buat ke aku tadi. Aku tanggung, aku terima apa yang dia nak kata katakan aku. Maka berkata oleh laki-laki itu, Hai amiral mu'minin, Seperti yang demikian itulah isteri aku. Ha? Dia ni pun dengar-dengar, dia kata kalau lalu itu serupa juga kita ni. Serupa juga. Dari segi buat kerja di rumah, memang serupa lah. Bini yang basuhkai, bini aku basuhkai. Bini Hang masak roti, bini aku masak roti. Bini Hang bagi susu dekat anak, bini aku pun bagi susu dekat anak. Dia kata dari segi itu sama. Dari segi beletiak pun sama berat. Dia kata bini Hang pun beletiak berat, bini aku pun beletiak berat. Dia kata kalau macam itu, samalah isteri kamu dan isteri aku. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, tanggunglah olehmu akan dia. Maka bahawa sesungguhnya, ia masa yang sedikit. Ha, Sini rumah kata Allah sabar bila Start saja Dia kata depan ni bukan nak marah selama-lama Marah pun start saja Tak lagi baik balik kan? Bila dia tu ingat kat kita Dia tu buat hangat kan Kita, -kita buat tak Buat tak tahu Dia baca surat abang Apa, -apa begitu begini kan Lama-lama dia pun pedak jualah Marah tak lawan ni memang pedak lah. kan? Dia yang syoknya bila marah Melawan ah Yang ni cantik kan? Bila dia meletak Kita jawab balik Dia jawab balik Kita jawab balik ah, Yang tu cantik ya nah, ataupun kita mulah kita, kita marah dia kita marah-marah-marah dia dia jawab ah padan tak lagi aku balik nanti naik sama tak tapi kalau kita marah dia dia pun buat dak buat segak dia tu oh, apa kupais bawang buat tak tahu ya kita pun pergi dak hak gua dia marah tak lawan-lawan ni -lawan, eh. kita pun pergi tidur bah bagi pergi tidur gitimbang elok sat saja itu sebab saya sekeluarga rumah kada apa dia kata benda ni sedikit saja ya. kena sabarlah baiklah hmm Wallahu'ala. Lepas ini dia masuk ke Jawa Baru dan dihikayatkan orang. Lepas ini dia bercerita lainlah. Wallahu'ala. Yang baik itu daripada Allah. Yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Kita tanggungkan dengan tasdakifara dan surat Allah. Subhanak Allah. Subhanak Allah. Subhanak Allah. Subhanak Allah. Subhanak Allah. Subhanak Allah. بسم الله الرحمن الرحيم بلغ الناس إنسانا إلّا الذين الله صلّى على محمد الأولين والآخرين وسلّم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزخنا فحملنا بالجين بجاه خادم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعوين وعلمنا